Як серпневі мухи на мед. Черкаси то по вуличному Про прізвище Ярич, що трансформувалось з козацького прізвиська Ярий, у Старолісах давно забули, як і про те, що предок сянька не тутешній. Прибув він сюди ще за Хмельниччини після якогось запеклого бою, мічений ворожою шаблюкою і поцілений у саме серця синіми очима місцевої красуні, пустив тут коріння і став своїм. Козаків тоді називали черкасами, тож він і став черкасом. Нащадки його чомусь вибрали собі за жінок світлокосих і світлооких поліщучок. Але всі діти їхні дивилися на світ чорнющими і синюватим полиском, як сливки-тернівки, очима. Такий і сянько-черкас. І хоч смоляний його чуб уже щердо притрушений з цивиною, та й ганжо чоловіка є, накульгує він після поранення на війні, з якої повернувся Георгій... Георгіївським кавалером. Сільські молодухи і досі задивляються на нього та зітхають. Хто таємно, а хто й не приховано? Воно й не дивно. Бабське село наше, сказала якось химка Серена. Бабським воно стало після Великої війни. Викосила вона чи не дві третини чоловіків у Старолісах. Тепер уже підросли хлопці народжені після тієї страшної світової бійні. Але то вже наречені для дівчат-політок. Серед молодої чоловічої пари чимало тільки мамчених синів. Іван Катеринин, Василь Василинин, Матвій Парашчин, Андрій Степанчин. Спрагліся з чоловічою ласкою вдови, раді були хоч краденому на кілька ночей щастю. Обласкані ними чоловіки, кожен з яких почувався може і не землі, але принаймні попом села не вважали за великий гріх скочити у гречку. Заодно й вирішували демографічну проблему, підкошених за воєнне лихоліття Старолісі. Тільки сянько Черкас нікого не бачив, крім своєї Оляни, навіть після того, як її не стало. Вчора прибігала Катерина Грабариха, Левко бачив, як вона кілька разів прошпацірувала туди-сюди біля їхніх воріт скоса поглядаючи на подвір'я. Тільки навтомлений після спекотного дня батько прийшов з порожніми відрами згороду, худко обсмикнула спідницю, поправила запаску, підслинила руденькі брови і шурх через перелаз. — А ви, тесенько, вже виділи того старого лисого ропуха, що до панни Марини посватався? — Та що то, я питаю? — Та як же то те могли його не бачити? — А вже ж бачили. Він вже давно в нашому селі ошивається. Не один рік до Вишнецьких водочку закидає. Закине і жде, закине і жде. От і діждався. Зловив таки свою золоту рибку. Йому б пані Ольга скорше підійшла. А він до її дочки молодюсінької. Та ж тає Марилька коло нього, як ружа коло сугого будяка. Батько ні пари з вуст, тільки головою хитнув. Ні, мовляв, Нічого він не чув, нічого не бачив, нічого не знає. А Катерину вже не зупинити. Кажуть, у тих гонорових вишнецьких боргів, як у собаки бліг. Бачите, який маєток собі виладнали, ще й чаймуром обгородили, і все те запозичені пеньонзи. А як не віддадуть, то скоро не те, що без маєтку, а й без сподніх можуть зостатися і будуть своїм гоноровим срамотне місце прикривати». Вся надія у них на старшу доню. А вона ж така покірниця, така слухняна, нігде й слова проти не скаже. Та що я вам, сяню, розказую? Хіба ж ви те, Марильку, не знаєте? Вона ж вам уже, читайте, давно за свою була. Вже, певно, невісточкою називали. Ні, хіба? А чого то ви, Сяню, як води в рот набрали? Роботи, кажете, вальми багато. Ну, то бувайте, бо мою за мене теж ніхто не зробить. Коби був чоловік, то воно б може вдвох легше, а то все на мої бідні бабські плечі звалилося. Не встигла за грабарихою стежка схолонути, як ахимка сирена вискочила за садка, як полип з конопель, і сагонить на їхні подвір'я. Голос у неї такий, що Левкові хочеться вуха затулити. От уже справжня сирена. А що то вам, Сянько, та аропуха про Вишнецьких сабанила? Я бедена! то про борги їй бо я бедена. Не вірте отим плетухам, отим тарабанькам язикатим. Ніц нікому ви шагецькі не винні. Ви й самі добре знаєте. Землю панові Михайлові дали тоді, як осадники селились. Маєток він за свою країні звів. Не молодий уже був, як почав туточки обживатись. Мав часу пеньонзів на господарку зібрати. А тоді молоденьку Ольку з ружища привіз і шляхтянкою зробив. З неї така шляхтянка, як з мене генерал. Дуже вже вони уподобали оцю місцину під горою, за рікою. Ніхто на неї не зазіхав, бо ж по цей бік річки на рівнині і земля краща, і вітрини так дують, бо гора їх зупиняє. А пани взяли, та й купили. Левко сидить за кущем жовтої акації, слухає і дивується. Чого ж це і справді? Раніше ніхто не зазіхав на це місце. Йому воно здається найкращим, особливо гора. Така загадкова, таємнича.